Ezekiel profetaren liburutik Onan berba egiten dau jaunak Neuk edegiko ditut zuen ilobiak atarasoko zaitxuet zuen ilobietatik nire herri Eta Israel gol eroango Eta zuen ilobiak edegi Eta horretatik atarazoko zaitxuetanean nire herri Gorduan jakingo dozue neuna zela jauna, neure espiritua esarriko dotzuekan, eta bizi bizibarrituko zare, zeuen lurrealdean esarriko zaituet eta jakingo dozue nik jaun honek esandakoa bete egiten doala. Holandino jaunak? Jaunak esana?